poble en moviment, l'hora de l'agenda política i cultural dels Països Catalans de Ràdio Pinsania. Bona nit. Són les 9. Escoltes Ràdio Pinsania, al 90.6 de la FM. Benvinguts a una nova edició d'Un poble en moviment, l'agenda política i cultural dels Països Catalans. Durant la propera hora, t'informem de tot allò que passa a la nostra terra i, en especial, de tot allò que passa a la nostra comarca. Concerts, manifestacions, mobilitzacions, exposicions, xerrades, teatre alternatiu, fires i festes tradicionals, entre d'altres. I tot amenitzat amb la música dels Ara Mateix, Tramús, Feli ventura i Sengatx. Agenda de mobilitzacions i manifestacions. El proper 25 de juliol a la ciutat de Barcelona hi haurà una concentració a favor de la llibertat de l'Amadeu Casellas. Serà davant de la Generalitat a la plaça Sant Jaume a l'eixat del vespre. L'Amadeu Casellas és un pres que porta ja més de 25 anys empresonat per la seva participació en desenes d'atracaments a bancs, amb els quals recolzava el finançament de lluites obreres a finals dels anys 70 i sense cometre cap delit de sang. L'Amadeu ha sigut sempre una persona compromesa i activa, participant tant al carrer com a la presó de lluites i denúncies col·lectives contra el sistema, ja sigui el règim franquista o el suposat actual règim democràtic al llarg de tots els anys que porta de condemna, ha protagonitzat nombroses vagues de braços caiguts i de fam. S'ha cosit la boca i ha realitzat infinitat de denúncies per l'abusiu preu dels productes de l'economat de la presó, per les irregularitats i l'explotació del treball, les falsificacions d'analítiques i d'informes penitenciaris, entre d'altres, cosa que li ha costat diversos primers graus i trasllaç de centre en centre amb l'únic propòsit que desistís ha denunciat els abusos sobre els drets dels presos de tota l'estructura penitenciària. L'any passat, i després de mantenir una vaga de 76 dies, Amadeu va aconseguir el compromís de la institució penitenciària per a l'obtenció de permisos que li facilitarien la consecució del tercer grau i la posterior llibertat condicional. Aquest acord va ser incomplert per la institució, amb l'excusa d'una causa pendent que feia un any i que, en principi, semblava arxivada. Per aquesta situació, l'Amadeu va reiniciar la vaga de fam, fins que la van abandonar per un canvi d’estratègia. A causa de les expropiacions comeses, ha complar més de 25 anys de condemna, que amb les redencions superen els 30 anys, el màxim contemplat de la seva llei, pel qual roman segrestat per la institució penitenciària com a venjança per la seva trajectòria de lluita. Per tot això, des de la CNT es fa una crida a la solidaritat amb Amadeu Casellas i es convoca una concentració el dissabte 25 de juliol a Barcelona per reclamar la seva immediata posada en llibertat. A la comarca de l'Alcoyà, el proper dijous 16 de juliol, a les 8 del vespre hi haurà una concentració de protesta contra la construcció de l'hotel de luxe que volen fer al Parc Natural de la Font Roja i la privatització encoberta que està portant al terme l'Ajuntament d'aquest paratge públic. La concentració es farà a la plaça de l'Ajuntament d'Alcoy. Sents un ofec, sempre que veus que amb les arts del Tafur han decidit tota l'art al futur, i les batec. No t'esperveris si tens un atac, quan veus que amb ànims de dissolució, prenen el mapa del poble en qüestió i en fan un esparrac. és que tens mal d'almança, però no t'hi que té solució. Busca l'antídot apuntat a la rebel·lió. Això és que tens mal al mans, sempre noti que et fiquis que té solució. Busca l'antídot apuntat a la rebel·lió. El proper 18 de juliol, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de Condemna al Franquisme, hi ha convocada una concentració de rebuig al feixisme a partir de l'essat del vespre a la plaça de Sa Feixina de Palma, a l'espai que hi ha entre l'escola Jaume I, fundada en la República, i el Monument al Creuer de Guerra Balears, fundat per la dictadura franquista, organitzat pel col·lectiu Memòria de Mallorca i Unitat Cívica per la República. Hi haurà una ruta històrica, guiada per experts, on ens explicaran el Cop d'Estat a de Mallorca, el Monument Balears, la presó de dones de Can Sales i les escoles republicanes, entre d'altres. En acabar la ruta, es llegirà el manifest i hi haurà intervencions de testimonis i víctimes de la repressió feixista. En acabar, concerten les actuacions de Chus Santana, Tomeu Quet i Tambors Africans, entre d'altres. També es faran breus parlaments, oberts als grups i col·lectius participants i un homenatge als homes i dones que lluitaren per la llibertat. i de fires i festes tradicionals. El proper 25 de juliol al Berguedà té lloc la Festa Jove de l'Espunyola. Els actes començaran a les 9 del vespre amb un sopar popular i tot seguides farà la primera trobada d'intercanvi de bombetes fosses. A les 11 començarà la festa amb Music Party, seguit de Hora Calimocho i del segon campionat de Titius. En acabar, el campionat hi haurà estriptease masculí i femení. Cap a les 3 de la matinada començarà la primera agafada d'aus amb premi i després tornarà a veure estriptease masculí, festa de l'escuma i show eròtic amb Maria la Piedra. Hi haurà coca i xocolata per tothom quan surti el sol i en acabar d'esmorzar es pujarà al serrat de Malla a plantar la senyera. Visca la terra. <laughs> Tots per la vila intenten arribar al masó del vi que cada any ens el canvien de costat. Anàvem tots per la vila intenten arribar M'ha só d'olvi que cada any en cel cambien de gustar. A casa de l'Hicenda hem anat i allí no està. A l'avinguda del mar tampoc on collons està el vi. Al provincial el de la tapa i el del vi on estarà. Arribem a Rafa la Fena i tampoc no l'hem trobat. On estarà el mesó del vi on ens farem un biancolí? On estarà el mesó del vi que a i tramosos tira per allí? On estarà el mesó del vi on ens farem un biancolí? On estarà el mesó del vi que a i tramosos tira per allí? No sap com l'hem trobat, però ja ens podrem fer Tots els gots de vi, plats de cacau, no, no siguen rat a posar més Una, Un a un tots van caient i ja comença a pujar No digues més tonteries i no begues més rosat On estarà el mesó del vi o mos farem un piancolí? On estarà el mesó del vi que os tira per allí? On estarà el mesó del vi o mos farem un biancolí? On estarà el mesó del vi que cositramusos tira per allí? El foc comença, ja hi sos mala señal Ja estan tanca en les portes I la chen ja se mos va Señora, donem una No me deis es encerrés Pasarem la de colles I ja esperem no pagarmes On estarà el meso del vi O mos farem un diancolí On estarà el meso del vi Que cositramus os tira per alli On estarà el meso del vi O mos farem un diancolí On estarà el meso del vi Que cositramus os tira per allí. El proper divendres 24 de juliol es celebra la primera festa major alternativa del Vendrell organitzada pel col·lectiu La Trinxera. Per aquesta primera festa han organitzat un concert que comptarà amb els grups Ses Freixers, Adversaris, Dr. Calypso, La Banda, Respect Mart, And the Incoherent Band i per acabar hi haurà un punxadiscos. El concert començarà a les 10 i serà gratuït. Durant la nit també realitzarem el sorteig d'alguns lois de productes vendrellencs i hi haurà preus populars a la barra. La festa es celebrarà a la pista exterior del Club d'Esports del Vendrell, que es troba al costat de l'estació de trens. No digues mentires que no m'han de comptar que no es veu el que triés el dilluns al mercat. Pasqua m'aprofita quan vaiges a l'or, Vi mala chica, fes favor. Tu que estàs de guaita sempre si mai, per si vai ser algun xic, ho farí molt templat. Del 16 al 18 de juliol tindran lloc les festes populars del barri del Raval a Barcelona. El dijous 16 hi haurà una xerrada sobre la situació del barri a dos quarts de vuit del vespre a la Casa de la Solidaritat, situada al carrer Vista Alegre número 15. Divendres 17 a partir de dos quarts de vuit del vespre i al mateix lloc hi haurà passi de curts i música acompanyat de pica-pica. I el dissabte 18 començarà la festa a les 12 del migdia amb una ruta llibertària organitzada per l'Ateneu Enciclopèdic Popular sobre la setmana tràgica al barri. Després hi haurà campionat de ping-pong i de globus d'aigua, dinar popular, tallers varis, espectacles varis i cap a dos quarts de deu del vespre concert amb les Mamporreres, Fufuai, Incher Show i Bebe Vino a la plaça dels Jardins de les Voltes d'Encires. Tots els actes són gratuïts. El rebrot, l'Aplec de Joves dels Països Catalans, torna a Berga un any més. Serà del 16 al 19 de juliol. Una Aplec que per primera vegada serà totalment gratuït. Un Aplec farcit d'actuacions musicals, de cultura popular, de tallers i d'activitats polítiques que centraran en la lluita del jovent contra les crisis del sistema i cap a la creació d'alternatives on per primera vegada se celebrarà també un certamen literari de narrativa i poesia de temàtica social, a més del concurs de grups joves dels Països Catalans, l'esclat, i amb el primer aplec de cultura popular dels Països Catalans. Un aplec que, en definitiva, convertirà en verga durant aquests durant aquest cap de setmana de juliol, en un espai de trobada, de festa i també de lluita, d'intercanvi d'idees i experiències entre joves vingulls d'arreu dels països catalans. Un espai de llibertat per a cap girar tot allò que ens han imposat. Els actes previstos són el dijous 16, a les 9 del vespre, Sopar de Carmanyola i després Ron Cremat. A les 10 de la nit, Camp Participatiu de Glossa amb participants de la Lliga Nacional i a la mitjanit, Concert amb Marta Rius i les noves dones de la vella cançó. Divendres 17, a les 8 del matí, despertada i esmorzar. A partir de les 10 del matí hi haurà els següents tallers d'activisme. Activisme i seguretat informàtica, solucions pràctiques per fer un segur i responsable de l'ordinador i d'internet. Activisme, murals, grafitis, pancartes, taller per adquirir les tècniques artístiques bàsiques que tot activista necessita a l'hora d'expressar-se al carrer i taller d’autodefensa. A la una del migdia, espectacle teatral. A les dues, dinar popular a càrrec de maulets, tot seguit cant improvisat amb cor de carxofa. De 4 a 5 de la tarda, taller de bricolatge sexual on podrem aprendre a fer-nos les nostres pròpies joguines. A les 5, tornet de futbol i lectura de textos del primer certamen jove de literatura social dels Països Catalans. A les 6, presentació del Seminari directe. I a les 9 del vespre, sopar popular. A partir de les 11, concert amb el segon classificat de l'esclac, escac i mat, odi, ped, fot-li foc. El dissabte 18 a les 8 del matí, despertada i esmorzar. A partir de les 10 del matí hi haurà debats i plantejaments alternatius al sistema capitalista. Els debats seran els següents. Crisi alimentària, debat, amb Esther vivas, Crisi financera debat, amb Enric Durant i el col·lectiu Crisi. Crisi productiva, amb Ferran Aguiló, cooperativista i soci del Montverd, Crisi energètica amb la xarxa pel decreixement. A la una del migdia, espectacle teatral amb els monòlegs de la vagina i després dinar popular a càrrec d'alerta solidària i a partir de dos quarts de quatre podrem participar del taller Alliberat, Degenerat, on es pretindrà, en la seva mesura, trencar amb esquemes tradicionals per encaminar-nos a una convivència social més igualitària, comprenent les diferències i més justa. A les 5 del vespre, debat sobre les experiències internacionals de resistència al capitalisme. A les nou, Sopar Popular i Cercavila fins a l'espai dels concerts amb cultura popular. A les 11 de la nit, acte polític i concert amb el primer classificat de l'esclat, les absentes, adversaris, Pepet i Marieta, C.E. i punxadiscos xús. Durant tot el dissabte hi haurà també la Fira de Productes dels Països Catalans i el primer aplec de Cultura Popular. La cultura popular és un dels trets més importants de la tradició i la història del nostre país. És per això que enguany des del Rebrot hem volgut potenciar convocant una trobada amb diferents mostres de cultura d'arreu del territori que ompliran per una tarda la ciutat de Berga de música, dansa, tradició i cultura. I el diumenge 19 celebrarem la diada del Pi de les Tres Branques. A les 8 del matí hi haurà la pujada al Pi i hi haurà un servei gratuït de bus des de Berga. Al llarg del matí hi haurà sardanes i ball de gegants. A les 12 hi haurà l'acte polític. I a les dues del migdia, dinar popular a càrrec de la CUP de Berga i el casal Pancho. I en acabar de dinar, actuació de la brigada Abelina. un porra un porra farem, un porra farem i trepujos un porca i guardet. A la taula del morrat, de cacaus complida, a mi m'enamorat. Enguany, sota el lema Una comarca unida és una comarca viva, es celebra del divendres 24 al diumenge 26 de juliol la 31a edició de la Plec dels Ports, on milers de joves es donaran cita. Aquest esdeveniment és el més important, tant cultural com musicalment, per a aquesta comarca i aquest cop tindrà lloc a La Mata. La Plec dels Sports va començar a funcionar l'any 78 al poble de Tudolella i ha sigut fidel a la seva cita amb el calendari durant els últims 30 anys, amb l'única abstenció de l'any 2006. Aquesta festa, encara que han passat tants anys, continua tenint molt present quin va ser l'objectiu de la seva creació i quins són els valors que cal inculcar i mantenir pel bé d'aquesta comarca any rere any. Aquest propòsit no és altre que el de donar a conèixer a la resta del món, l'existència d'una comarca que, amb l'ajuda de la gent jove, lluita per no caure en l'oblit, sobretot institucional, i que lluita també per mantenir viva una cultura i una llengua, la catalana. Com ja hem dit, cada any els joves s'ajunten en un poble diferent de la comarca, Peltura. A més, no es tracta només d'un esdeveniment de festa i música per a gent jove, ja que és una festa molt ben rebuda per part de les poblacions que hi participen i de tota la gent que viu a la comarca. Així doncs, la PLEC es ratifica com un dels esdeveniments musicals i culturals més importants de les nostres terres a l'estiu. Animeu-vos a participar en aquest projecte i sereu ben rebuts allà on la PLEC deixa la seva emprenta. Recordeu, aquest any la cita és a la mata. Hi haurà també sonada d’acampada i tots els actes són gratuïts. Els actes començaran divendres 24 de juliol a partir de les 9 de la nit amb la trobada comarcal de Xarangues que recorrerà tot el poble. Després, a l'escenari barranc, hi haurà l'acte d'obertura de la plec dels ports a càrrec de percorrer-ciclatge amb la sombra del dragón i gent de la comarca. I en acabar a l'escenari carrasqueta, concert d'en bas pencat, d'un bal la canalla, tomba bombadil i, per últim, l’orquesta la moda. Dissabte 25, els actes començaran a les 8 del matí, on podrem esmorzar figues i aiguardent a la plaça, acompanyats dels gaiters de Morella. A les 10 del matí es farà una excursió pel terme sortint de la plaça Major. A les 12, hi haurà teatre infantil per als més menuts a l'escenari Barranc i a la plaça Major sessió interrompuda de música combativa a càrrec de la plana People Song System. A l'Ajuntament, a dos quarts d'una, trobada del món educatiu dels sports i escola valenciana amb taula rodona sobre educació, valència i conscienciació. I a la tarda, a dos quarts de sis, des de l'escenari Carrasqueta, partirà una senyera gegant humana, amb foto aèria inclosa, en la que tothom podrà participar. A les set començarà el concert, que comptarà amb les actuacions dels grups del País Valencià, Cuidestic, Queroseno, Bandits, Alimanya i Tospa Dentro. I a les vuit del vespre, al teatre a l'escenari Sabatona i per a la nit, a partir de dos quarts de dotze, a l'escenari Carrasqueta, concert d'en Bap Xucat, i l'Orquestra Antàrtida. A més, durant tot el dissabte s'endevindran accions i performances reivindicatives que es repetiran de manera continuada per tot el poble. El diumenge, 26 de juliol, a les 9 del matí, tornarem a tenir esmorzar de figues i aiguardent a la plaça acompanyats des gaiters de Morella. A les 12, tallers per a xiquets a l'escenari Barranc. A les 5 de la tarda, concert de Cés Freixas i després, actuació del grup de castellers Els Nois de la Torre, de Torredembarra. A les 7 del vespre, tindrà lloc el concert de Pepedi i Marieta que donarà pas a la cloenda de la Plec dels Porcs. Agenda de xerrades, cinema, tallers i conferències. El proper dijous, 16 de juliol, a les 7 del vespre, amb el títol «Què passa a Venezuela?», us proposem una xarrada conduïda per un membre de la Brigada Catalana-Venezolana a l'I Primera, Organització de Solidaritat Internacionalista de l'Esquerra Independentista. La xerrada es farà a la placeta de l'Església, ja que els han de negar els permisos per fer-ho al centre social i l'entrada és gratuïta. Escolta, amada meua, si jo anava una guerra Portaria a l'espai com els guerrers d'abans, tu i en l'arc de Satgetes. Lluitaria, qui sap, per quina ampla bandera, però millor que fos la de la meua terra. quatre barres de sang por del cor que voleia muntaria un cavall de crinera lluenta i el meu nom s'alçaria més al que la congesta el meu casco l'estel ciutats i llurs noies vindrien a rebrem no sabria tornar si tornar no podia amb l'espai Florida el meu casco amb l'estel Ciutats Escolta Amada meua Si jo anava una guerra Lluitaria Qui sap per quina Ampla bandera que fos la de la meua terra cuatro barres de sal cor del cor que voleia dins del cicle de xerrades col·loqui sobre l'actualitat del pensament de Karl Marx que s'estan realitzant al local comarcal del Partit Comunista del País Valencià, al COI, demà dimecres 15 de juliol a les 8 del vespre hi haurà una nova xerrada on parlaran de la teoria econòmica marxista. Gran no recordes encara et veus jugant amb a pares i mares Sese vol de si valta que fa uns de les diferents Però per dimecres 15 de juliol a dos quarts de vuit del vespre a Barcelona tindrà lloc la presentació de la campanya Televisió sense fronteres a l'Ateneu barcelonès que es troba al carrer Canuda número 6. En aquest acte es presentarà la campanya per a una iniciativa legislativa popular en defensa de l'espai català de comunicació i la preservació dels canals de televisió en català arreu dels països catalans. Agenda de concerts i festivals. El proper dissabte, 18 de juliol, a les 8 del vespre, a la Capella de Canvies de Sants, a Barcelona, concert solidari amb Palestina amb Miquel, Gil i Nabil. L'entrada al concert val 5 euros i la Capella de Canvies es troba al carrer Jocs Florals, número 42. Tornar al meu carrer, trobar la mateixa gent, tu dólar com un gos per tu a la porta de casa. Entrar al mateix bar, seure on solíem junts i entre converses de tu, la cervesa de sempre. En què hi el proper diumenge 26 de juliol, a la plaça de l'Ajuntament de Mataró, al Maresme, es celebrarà a partir de la mitjanit el concert de festa major organitzat per Marrinxa i la taverna Azzucat, amb els grups Dijous Paella, Les Absentes i Every Night. El concert és gratuït. L'antic hospital i la plaça Sant Jaume Pujar al vell veret, passejar al veret avall Veure a la del lleó, a prop d'on vaig néixer. Dins les jornades solidàries amb els nens i nenes de Palestina que organissen el col·lectiu A les Trinxeres, a Lleida, el proper 17 de juliol, a dos quarts de nou del vespre, hi haurà el concert del grup palestí Tarab. i el 18 de juliol, a dos quarts de nou, actuació del grup palestí Calas, que barreja la música tradicional i el rock, a continuació, hi haurà també passi del documental Checkpoint Rock de Fermín Mogurusa. L'entrada és gratuïta a tots els concerts i el lloc és al carrer Blondel de Lleida. 25 de juliol, al poble de Saidí, a la Franja de Ponent, concert de Fiasco, de Cuajo i Carbunco, entre altres. El concert serà a les 11 de la nit al pati de les escoles. Arriba l'acampada jove 2009. Aquest any l'acampada celebrarà del dijous 16 al dissabte 18 de juliol al Mont Blanc, i tindrà un preu de 50 euros l'abonament i de 25 euros un dia de concert. Al dijous 16 actuarà en Son Asson, Cayo Malayo, Costa Rico, Strombers i La Gossa Sorda. Al divendres 17 el concert anirà càrrec de sota zero Los Delinqüentes, La Troba Kung Fu, Beta Garri i Doctor Calypso. I el dissabte 18 Tocaran els grups banda-basoti, els pets, mullall o rif, oprimits, reincidentes i escatalites. Els dies 16, 17, 17 i 18 de juliol té lloc el Rodafolk, festival de música tradicional de Roda de Ter a la comarca d'Osona. Divendres hi haurà Correfoc amb els Diables de Montornès del Vallès i concert de Semproniana. Dissabte hi haurà Cercavila de Gegants, Botifarrada Popular i concert d'Amset de folk. I diumenge al matí hi haurà la quarta trobada de músics al carrer i vermut popular. Al vespre, acte de clausura a concert de càrrec d'Urbàlia rurana i la romàntica del Saladar. Aquest any torna el despertapèsol, del 18 al 21 de juliol al poble de Llavaneres, al Maresme. El dissabte 18 de juliol, a partir de dos quarts de nou de la nit, sopar popular per 5 euros amenitzat per la Bing Bam Balona. I després, concert amb Camp Funqui, Salsa de Pastor, belda i el conjunt Badabadoc i acabarà amb el punxadiscos Fotli Foc. El dilluns 20, a partir de les 8 del vespre, projecció dels curs guanyadors del concurs i entrega de premis. I en acabar, Sopar de, Car de Carmanyola, l'agenda haurà de portar el Sopar i l'organització portarà el veure. En acabar el Sopar, concerta amb Joe Hill i Àlex, Marc Ramia i perversions. I al País Valencià, a la comarca de la Marina Alta, el dissabte 25 de juliol, a partir de les 4 de la tarda, començarà el Festa d'Origent 2009. El poble on es farà serà Benissa i el lloc la platja de la Fustera Aquest festival d'estiu, organitzat per l'Assemblea de Joves de Benissa, sorgeix com a opció lliure contra les represàlies i la censura que han rebut els festivals de l'Almadrà Barroc, que celebrava als poblets, i del rock a la Mar, que es celebrava a Dènia. Per això ara, l'Assemblea de Joves, com a afectats d'aquelles censures, han decidit tornar a portar un festival de música en València a la platja de la comarca. Aquesta vegada, doncs, la cita es donarà a Benissa, més concretament a la platja de la Fustera, el 25 de juliol. Al festival es faran diverses activitats, on podrem anar fent boca i prendre el solet, mentre es farà l'hora del concert final, entre elles no faltaran debats, tallers, passes de vídeos... La novetat és que també hi haurà un mini mercat alternatiu. Finalment, al concert tocaran Sulatac i Rapsodas, que han sigut els primers en donar suport a aquesta causa, i també tocarà el grup Odi, guanyador del concurs Aborigen, i el grup Escalissai, que presentarà el seu nou disc Mentre la terra dorm. Per finalitzar la nit, després dels concerts, tindrem al punxadiscos Jaume Món, que ens acompanyarà amb bona música de drum bass i lo que faci falta. Bé, doncs així finalitza la nostra agenda. Tornarem a estar amb vosaltres el proper dimarts 28 de juliol amb noves propostes musicals i moltes més activitats per oferir-vos arreu dels països catalans. <fixi>